Beai naggususiaren tenorea zurekin pantzorik garaai eta Donanee loitzunen bollioklinikako langileak kezkaturik. Hogeita hamar dira, ez dute orainoa pileko ilabetesaria eskuratu, klinikaren kenka larri hori ikertuko du komerzio auzitegiak 1000 langileen lekukutasunak beai loana. Lagaineko eskolan xail elebiduna idekina idute, bainan akademiak estu honartzen, frantxo maitea Euskararen erakunde publiko koleen dakaria lagainerat gomitatu dute atzo, bere sustengua ardietxina eza. Eta zer behar da Euskararen askartzeko iparaldiuntan, lege bat eta lekuko jendearen atxikimendua, aladio patxi bastarika Euskal gobernuan gure izkuntza sarduratzen den xailburu ordeak entzunen dugu. Argentinako eskaldun batzue galdaturek, ango Maria Zergini e Pai Leak, ea inkesta bat abiatu do, frankismoak burutu ilketa batzuetaz, donostian zen egun hauetan, madriberen gatunik guti lagundua dela errandauku. Lenik behako bat aruari, surikipatxika. Eta gaur guntxalaz, euri guti xago, ara txaldearekin behar ba atik azpi marratzekoa, temperaturak apalduko direla, gaurtik goitiazze buruan, amaz azpi gajadu gorenak ipar aldeko aizia dugulako. Badu urte bat kanboko bolioklinika etxizela, doni bane edikitzeko baina neguera ezta hobetu urrundik ere. Doni bane loizuneko bolioklinikako goita amaglangilek salatu dute, ez dutela apileko hilabete xaria eta atzoa txaldian, lui 14 plazan beren kesua agertu dute, esperantzarako lehiotikibat idikida, doni bane loizuneko ausapezarekinu kanduten bilkuraren ondotik, kontrol judizialpian emanenda klinika, iru hilabetez bere eguera zoin den ezagutzeko aizea eta helian klinikako langilean lekukotasunak. Aztelenian lauter ditan e, dute bilkura bat, ikusteko, eta hoi da administrazioa hartuko dute, ba, beste batzuk ikusteko, barruko kontuak, eta dena nola dihoazten, eta iru hilabetetako hartuko dute, e, sei hilabete arte iraunde dezakela? eta horri ba, ikusiko dute, barruko kontu guztiak, e, biablia den, bai ez, yes, eta gure oa ingoz beintzatez handi gutena da beintzat, oa ingoz bihazte hauetan beintzateztu dugula gure soldat izango, eta etxoin inberko dugula, orduan ikusiko ba, da, zer pasatzen den. Gira, ez du, okay. ra razional zerbaitetan, zenta, bon, uh, guren hausek, erten dauku, uh, bere servizioa, bere klinika, unsa uh, joeiten dela, osa uh, garri unian dela, sartzen uh, dira diruak, uh, administratzioak, sekurantzak uh, uh, pagatzen du, baina gero uh, guk, ara, hortan gira, panan, deusekabe joan uh, den irabetean. Eta belio klinikaren asterketa elduden astelen atzaldean astekoadu bai unako komercio sitegi Krono Plus autobusare etan grebarako haintzina bisua pausatudu CGT sindikatak maiatzeren ogoita zazpia eta ikainaren zorsia bitartian ZJT eksalatzen duen lanantolaketa, lan antolak eta gaueko mozturak eta seguritate harloko galderen inguruko negoziaketak ez dira intzinatzen eta gehiago dena zuzendaritza sindikatak zatitzen entzatzen dela gehitzen dute grebarakoa bisua aldudan aste hartian asiko da mobilizapen eguna ondiena maiatzeren ogoita zorsira koherena Astezkenareko teskinareko iragaria de la nic franchementaitia la reine da tourbillou d'arts escuela ko burasuak gomita turica ele bidunchailla sabalduna i lucetella gagnena baina academia ikuskaritza eran sun baikuri que stoicarsen escuela reine da conne pubblico colenda cariaca verene sustentguo vere sustentguo Ez dukatu, heli bidun txailaren garapenaren aintzinean ahaliskasabadela, eta egina ala hori eginen duela atera biden atxemaiteko, hori bai ez dauku, itzetik obgatzerat desureka estenez galdegin diogularika. Ezrezak gauza jola erran, enostez, undar urte hauetan, eta Euskararen erakonde publikoakude atzeduen mintzai ariburuzko politika, emaitzak hor ditu, enostez, garatze askar batian sartuak gira, eta garatze haundi horrek erakosten ditu munditugun gure auliziak. Profesurren falta, langile euskaldunen falta. Noke gainzin duela zombaiturte, euskarak honbeste lan postu sortara aziko situela. Este mem mementu ajustu ki, berdiena be ala, ondia, kezartzea galdera ondio hiena dintzinean. Hala, mementu jortan jarriagira. Oai serre postu beharrak hordida eta behar hori edi behar da ihardoki. Eta beraz behar ditugu behar diren planoak martxan ezari. Ara, entzuleak barkatu, elektrika mostura bat izan baita, behaz segitzen dugu, bai gure e, berriekin eta bestalde eta euskararen ahloa negoiteko Patsi Bastarrika, Euskadiko autonomia er, erkideguan Euskararen politika giratzen duen sailburu hordia da. Euskal medioek, elkarlanian lanian burutzen dugun ahuan bilori gabe emankizuna gomita izan da. Gomita izan da. Eta euskararen indartzeaz, izkunz politikaz, edo eskoletan Euskararen erakaspena zaritu gira. Ipar Euskalegian, Euskarak biziduan egoera lagia itzolikatzeko. Lege gerizi, ge, geriza behar duela Bote republikuen engaiamendu osoa Bailan honek imatera beharrezkoa dela ere Jandartearen atxekimendua patxibastegika Behar beharrezkoa du hizkuntzak Euskerak autera aterako balima da Babes legal egoki bat edukitzea Ezinbestekoa du Baina hori esan da Ez da zagun pentsa horrek Ilerik ez dugu noi Iler ateratzeko balio duenik Ez, ez, ez Ofizialtasun hori edukiarren beste gauza batzuk egiten ez badira eta nagusiki herritarrek ez balin badute bere egiten hizkuntza hori aurre ateratzea ofizialtasunak berak bakarrik ibilbide mugatua edukiko du nikuzue saeskak egiten duen lana oso oso garrantzi handikoa eta garrantzi betekoa dela azkenbatean ezkuntza sistema osoan ez dago beste aukerarik irakas hizkuntza euskara delarik En, eskolan jateko. Ne ez esanda dakiokea bati euskaraz ikastera e, eskolara e, bidaliarren. gero autorrek ikusten bain badu administrazio publikoan erabiltzen den hizkuntza estela euskeera horrez dueera tokiri, baizik eta frantsesa baino estela, ba, ez da lan erreza izango aur horri hizkuntza horren euskaraen balioa eta estimua e, buruan sartzea ez da bueno, orduan. Orlako espatuetan behar dira arauak hizkuntzaren erabilera e, bermatzeko Eta batxe bastarikarekin elgerrizketa osurik entzuten alkoduzie esarri oren batean, eta errepikeldudan astele enian aratzeko zazpiontan bistan dena, euskali gatiak puntuen ere, eta euskali davidean webgunetan ere, aurki dezakezue da entzun dezakezue garapen kontseiluak biltzaren agusia izan du, 2000 eta zazpi, 2000 eta amairu lurralde kontratuaren bilana orkestu du, ondoko kontratu estrategikoago eta zehatzago bat prestatzenari direla azpimaratuz, kontratu dies sutura indica con bururatua et sutebela uh, chez tashunikmanai beadiraere ia prefet la gimerdituen kopus humanitane ser uh, probuschatsen dona insusen ser gielastenduena ondoko xarcela ko lural de concretu serz batre le contrat au concretu serz batre orkistia espero dutet Europako hauteskundiak, jadanik asek dira boskatzen, Europako hainbaterri aldeetan, ara nola Erresuma Batuan atzo eta Holanda edo Erbereetan atzo, Egun Irlanda eta Txekiar e Republikaren aldi, adibidez, gure aldi igandian eta asteleengo izian, emankizun berezibat, proposatuk dauzigu, bozen emaitetaz, zortzek eta erditarik goitin. 6. sorcieritarek hausapesaren kontra, salak eta pausatu dute atzo, gituak eta etorkinak baztertzeaz akusaturik. Eran behar da, grabak eta bat agertu dute froga gisa, eta grabak eta hortan Josu Bergara, 6. PNB-ko hausapesak, itzego horrak erabiltzen ditu gitu eta etorkineri buruz kakadirela adierazten du, eta kolpeka kanporatuko ditula bere erritik. Bizkaiako esu ezagazakeri elkarteak sustengaturek, pausatu dute salak eta hausitegian zorzi erritarrek, bainan Josu Bergera ausapezak ez dukarru hautsiko, grabak eta moldatua izan dela dio, lege, er, legea, rispetatzen ez dutenak ditula kakabezala izendatzen, azpimaratu du alere, seurtasun arazor ditula 6-0 erriak, eta hauen campurazen edo compontzen enxeratzen dela. Frankismoko ko ilketen kontra argentinan plen tabate pausatu zuten euskaldun emigatu en Poik agertu dira, astezken nuntan, Maria Zbini epaileak azken egunetan Euskal egian egin duen bisitaa. Espainiako Justiziak e, trabarik ez, bean Galdiari edo bai galdeari laguntza aula e, ardietsi duela egan du epaile argentindarrak prozeduraburuurao eraman nahi duela az primamarratuz aierti haierktiiekte. Bi egun eman ditu serbini epaia argentinarrak, Euskal Herrian frankismo garaiko testigantza zonbait jasotzen. Mila beratzen mazazpian frankoren erregimeneko erailketa eta torturen egilak zurituak izan ziren, eta milaka heldakoen familiek ezin izan dute paiketari ikireki. Egoera honen aurrean, Argentinara joaitea arabakizuten zenbait familieek. 2000 marretik ari da frankismoko krimenak aztertzen, Maria Servini, eta ikergetarekin amaierara arte iristiko asmoa erakutsi zuen donostiako udaletxean eskaini prentzaitzinekoan. Espero que esta investigación siga adelante y que algún día también la puedan seguir adelante en este país, como hicieron en la República Argentina. Egun hauetan jasotako testi pozik agertu dira ikerketako kideak, batez ere genik alumon, julen eta alizak altzadan eba arrebeia egindako elgarrizketarekin. Euskal Herriaren txat, eta kereiaren txat historiko eta juridiko baten aurrean gaudela azaltzen dute, lehen aldiz frankismoaren biktima batzuek emengo epaitegi batean deklaratu dutelako. Eta mintzaldiak aratxalde paledo aratx untan gai eta leku desberdinetaz. Ara nola filma eta debate aratxalde untan asparneko ehiartzean. Filma onde science maniganz edo telefona mugiko riken osagarriearen zat diren irishkoak. Eta sientzia nola manipulatzen duten telefonia mobilaren arduradunek. Hori aratxaldeko biontan emazteg diote elkarteak antolaturik. Bayonako elkartenetxean Jean-Claude Rond eta Errik Maia Rantzenen Mintzaldia Gürzeko Zerrategiaz, Gürzetik Pasatu ziren Espainiako Gerlako Yeslarietaz Hariko dira, bainan ziren beste, Populuetaz ere Aleman Judu eta beste Gure historioko une iluna, bainan Horroimenian atxiki behar duguna Sarri seiontan baiunako Elkarten Etxean, eta Euskara Bizi Publikuan amikuzen, una haratsuntan Zabalik Elkarteak antolatzen duen Gaualdiaren Gaia, Baxena Forroko Euskara Teknikaria Matxin eta euskararen kontseiluko jone joziek itzartuko dute zer egiten da orai, zer eginditaike amikusen emendik haintzina izordua zortzek eta erditan donapaleuko erikoetxeko gela berdean eta buruatzeko roi taraziko dugu uda nafarroa sorogaineko basketan iragaiten duten baiguriko ibarreko behiak burdin goriz markatuko dirila bihar goizian urepeleen urepeleko marka dugu hau bistandena, haorten berri eta amarr bat kabala egeitekoak dira, soro gainerat, jaz baino guti xago, lasa eta anauzetik ezpeitute goiti ere manena, badu sei urte, bazka xaria, estela emendatu, irugaita ameka urotan mugatuz behi bakocha. Dende hainitzok biltzen da, urepelerat behien markatziak adit. Itzok duer gamezela, ladun batuntan, goizengo izika.